Частина третя. Вигнання 18. На кожній кишені був номер. Джуліята могла прочитати їх, дивлячись на свої груди, і здогадалася, що цифри надруковані догори ногами. Номери призначалися лише для неї. В своєму заципенінні розглядала їх крізь шолом, поки в неї за спиною зачинялися двері. Були й інші заборонені двері просто перед нею. Жінка мовчки чекала, коли їх відчинять. Почувалася загубленою між двома дверима. Здавалося, паскою цей шлюз, повний яскравих різнокольорових трубок, що стирчали зі стін і стелі, накриті прозорою циратою. Шипіння аргону, який закачували в приміщення, ледве чулося крізь шолом. Джульєта зрозуміла, що кінець близько. Тиск наростав, вдавлював цирату, жмакав її довкола лави іздовж стін та щільно обтягував нею труби. Жінка відчувала, як тисне і на її комбінезон мовби незрима рука легко здавлює його знала що станеться далі і якась частина свідомості дивувалась як вона взагалі опинилася тут дівчина з машинного яка нітрохи не замислювалася про зовнішній світ порушувала лише дрібні правила і воліла б решту життя прожити в надрах бункера замурзана машинним мастилом ремонтуючи зламані механізми майже не думаючи про широкий світ мертвих який оточував її тепер